el ni toată bun și sfânt și în cer și pe pământ. El mi tată bun și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute va aduce, iubiți ascultători, programul I-152 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Așa după cum bătaia ciocanelor și verva făcută în atelierul unde se construia Marea Arcă a lui Noe, anunța prin aceasta un prăpăd inevitabil, iar în același timp arăta și un mijloc de scăpare pentru toți cei care ar fi luat aminte la ea, în același fel, iubiți ascultători, programele noastre de radio anunță un sfârșit inevitabil al tuturor lucrurilor, sfârșit care va aduce o zi înfricoșătoare de judecată pentru toți acei care au disprețuit-o și n-au luat aminte la această pregătire, care le dă ocazia acum să-și rânduiască viața în legătură cu Dumnezeu și în loc de judecată de o sândă Să audă acel minunat, veniți binecuvântații tatălui meu Demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită Cuvintele acestea vor fi spuse de Domnul Isus tuturor acelora care astăzi pleacă urechea și inima La cuvintele cărții sfinte care ni le aduc pe Domnul Isus Hristos Programul zilei noastre de astăzi, iubiți ascultători Se deschide cu versetul 26 din Evanghelia după Ioan, capitolul 12, verset pe care îl vom citi în curând, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Afirmația pe care am făcut-o cu privire la Evanghelie, ca fiind singura noastră nădejde, singurul mijloc de scăpare din viața aceasta de subosând al păcatului, este întărită în chip minunat de un mare scriitor al cultului ortodox pe nume Ion Bria. Domnia sa a scris o carte minunată intitulată Iisus Hristos, publicată de Orizonturi Spirituale în cadrul editurii enciclopedice în anul 1992. În încheierea capitolului 6 al cărții amintite, capitolul intitulat Vestea cea bună Evanghelia, la pagina 62, ultimele trei paragrafe, domnia sa spune următoarele cu privire la scriptură. Isus contează pe efortul fiecăruia de a veni către el. De la cel care nu are râvnă și inițiativă, îi se va lua chiar și ce are, de văzut pilda talanților din Matei 25. Isus a ajutat numai pe cei care au acceptat ca Dumnezeu să-i ajute. De văzut citatul din Scriptură, unde omul acela spune, Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele este spusă de omul căruia Dumnezeu i-a vindecat copilul. În continuare, scriitorul dă un citat din Marcu 8, versetele 34-36, în felul următor. Și chemând la sine mulțimea, Iisus, împreună cu ucenicii săi, le-a zis, Oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie, căci cine va voi să scape sufletul, el va pierde. Iar cine va pierde sufletul pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va scăpa. Căci ce folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își va pierde sufletul? În continuare, autorul amintit face un scurt comentariu, dar foarte cuprinzător. Să-l ascultăm. Acesta este planul lui Isus pe care îl face public și anume de a construi noul popor al lui Dumnezeu în jurul persoanei și cuvântului său, prin contrast cu planul pe care l-au făcut fiii oamenilor și anume să zidească cetate și turn până la Dumnezeu, dar fără Dumnezeu. Cetatea lor a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limbile întregului pământ. Acum, Iisus vrea să construiască cetatea cu puterea cuvântului său adunând în jurul său o comunitate de ucenici, cărora le încredințează Evanghelia sa. El, Iisus, este noul Moise, care conduce noul popor al lui Dumnezeu. Încheiat citatul. Iubiți ascultători, mărturia acestui ilustru teolog ortodox este convingătoare, copleșitoare și expresivă. Planul lui Iisus, pe care îl face public, este de a construi noul popor al lui Dumnezeu în jurul persoanei și cuvântului său. Potrivit acestui adevăr care se temează pe deplin cu Scriptura, avem de multe ori nevoie să ne punem întrebarea cu privire la aceia care vestesc sfinți, tradiții, învățături, dacă aceștia sunt veniți cu adevărat de la Isus. Așa după cum arată această expresie minunată în jurul persoanei și cuvântului său, Înțelegem limpede și răspicat că numai aceia care conduc pe oameni la Isus, la persoana lui Isus și la învățătura lui Isus care este Scriptura, numai aceia sunt demni de ascultat și numai aceia sunt adevărații lucrători ai lui Dumnezeu. Așa după cum acest ilustru teolog ortodox a menționat aici, așa ne arată și Scriptura că Dumnezeu are pentru om o singură persoană pe Isus Hristos și o singură învățătură, cuvântul său cel sfânt. Așa cum s-a arătat în încheierea citatului, Isus vrea acum, deci în vremea în care ne aflăm, să construiască cetatea cu puterea cuvântului său. Deci este vorba tot de scriptură și spune Dumnezeu că Isus adună în jurul său o comunitate de ucenici cărora le încredințează Evanghelia Sa, limpede. Și apoi spune, el, Iisus, este noul Moise care conduce noul popor al lui Dumnezeu. Cât de minunat se aliniază, se armonizează aceste spuse cu versetul 12 din Cartea Faptele Apostolului, capitolul 4, care spune așa. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer nici un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Doamne Tată Ceresc, mulțumim pentru toate mărturiile cuvântului Tău, mulțumim pentru toți oamenii de care Te folosești, așa cum Te-ai folosit și de scritorul acesta să întărească mărturia cuvântului Tău, mulțumim pentru Domnul Iisus pe care ni-L-ai dat, în care găsim mântuirea, mulțumim pentru cuvântul Lui pe care ni-L-ai lăsat, mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt care ne luminează și ne călăuzește. Te rugăm să binecuvintezi ascultarea mesajului care urmează în așa fel, încât tot mai multe suflete să înțeleagă că n-ai pentru noi decât o persoană, pe Domnul Isus Hristos, și n-ai pentru noi altă învățătură decât Cuvântul tău. Slăvit să fie numele tău pentru lucrarea care ai făcut-o, o faci și ai să o faci și astăzi prin mesajul care urmează. Amin! Sănalcert al Mata Isuse, mai întâi și mai e Ică mor ei ne spuse I ce doresc Iată ce doresc I aată ce doresc a mi Iată doresc Iată ce doresc Mulțumim Lui Dumnezeu pentru Domnul Iisus Hristos pe care ni l a trimis ca prin El să avem viața veșnică. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru oameni de care se folosește ca acest scritor, ca acest teolog ortodoxion, Bria, prin care ne este anunțată mântuirea Lui Dumnezeu care se află numai în Domnul Iisus Hristos. Mulțumim Lui Dumnezeu și pentru cei care, așa cum am ascultat și prin cântări, înalță jertfa minunată a Domnului Iisus Hristos. Iubiți ascultători, ne ocupăm acum în continuare de cuvântul Lui Dumnezeu, de cuvântul Domnului Isus Hristos, așa cum ne este lăsat scris în Evanghelia după ea la capitolul 12, din care vom citi pentru început versetul 26, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva... Tatăl îl va cinsti. Acestea sunt cuvintele spuse de Domnul Iisus Hristos. După mântuire, așa cum ne arată El aici, urmează slujirea. Domnul Iisus ne mântuiește, ne naște din nou mai întâi ca să avem firea, să avem natură dumnezească, și apoi ne cheamă în slujba sa. Dar să fim atenți, slujirea sa, nu slujirea unor învățături, nu slujirea unor doctrine, ci slujirea Domnului Isus Hristos. Cum o să pună El în slujba Lui, slujbă de natură cerească, oameni care sunt firești, nenăscuți din nou? Nu, așa ceva nu se poate. Cum o să postărească lupul, turma de oi și cum o să aibă grijă păcatul de propășirea neprihenirii și a sfințeniei? Acestea sunt legi de netrecut. Dacă îmi cineva, spune Domnul Isus să mă urmeze. Ce însemnează a sluji pe cineva? Simplu, înseamnă a renunța la planurile tale, la lucrările tale și la însăși viața ta și să te contopești cu planurile și lucrările celui care te-ai hotărât să-i slujești. Tot așa stau lucrurile și cu cel care vrea să slujească Domnului Isus. Mai întâi trebuie să se lepede de sine și de tot ce are, să se predea lui, să-i cunoască voia și să se supună ei, să-i cunoască planul și să se supună lui, apoi este pus în lucrare. Cum o să facă lucrarea unul care nu știe despre ce este vorba? Nu putem cunoaște voia și planul Domnului Iisus dacă mai întâi nu ne lepădăm de voia noastră și de planul nostru. Aceasta este o condiție. Domnul Iisus a căutat mai întâi voia lui Dumnezeu și apoi lucrarea lui Dumnezeu. Aceasta se vede limpede la Ioan 4, cu 4. Poți să faci lucrări mari în numele Lui Dumnezeu și totuși să fii în afara voiei Lui. Tot ce se face în afara voiei Lui Dumnezeu se numește fără de lege, cum este arătat la Matei 7, versetele 21 până la 23. Minte și judecată sănătoasă avem numai când căutăm voia Lui Dumnezeu. Cine știe voia lui Dumnezeu, dar nu o face, nu numai că nu este pus în slujba lui Dumnezeu, ci va fi pedepsit aspru, cum este arătat la Luca 12 cu versetul 47. În legătură cu a cunoaște voia lui Dumnezeu și a o face, sunt de multe ori confruntat cu oameni care spun că și ei cred în Dumnezeu, dar îi cunosc din discuțiile care le purtăm că niciodată nu se interesează de voia lui Dumnezeu și cu atât mai puțin să o împlinească. Acestor oameni le amintesc spusa apostolului Iacov din epistola sa, care ne arată că și dracii cred și chiar se simt înfioară. Deosebirea dintre credința dracilor și credința cea adevărată este că ei, duhurile rele, satana, cunoaște voia lui Dumnezeu, dar nu vrea să o împlinească, pe când cei care cunosc voia lui Dumnezeu, dar se grăbesc să o împlinească, aceia capătă mântuirea și aceia au credința adevărată. Să fim atenți, deci, nu este suficient că noi cunoaștem despre Dumnezeu că este bun, nu este suficient că noi cunoaștem despre Dumnezeu că ne-a lăsat cuvântul Său, dacă nu ne grăbim să împlinim voia cuvântului Său, așa cum ne este arătat în Scriptură, dacă nu ne grăbim să primim pe Domnul Isus Hristos, de care întreaga Scriptură ne vorbește ca singura condiție de a avea mântuire, dacă nu ne lepădăm de noi înșine, așa cum ne-a fost arătat versetul acesta, ca să ne umple de Domnului Hristos și de învățătura Lui, să nu ne înșelăm singuri, să credem că suntem credincioși. Aceasta este numai credința dracilor care îl cunosc pe Dumnezeu, cunosc pe Domnul Iisus Hristos, dar nu vor să se supune învățăturii Lui. John spunea, slujba cea mai înaltă este să faci ce face Domnul Iisus. Dacă noi voim să fim slujitorii Domnului Hristos, trebuie să fim ucenicii Lui, să lucrăm și să ne purtăm Așa cum ar lucra și s-ar purta Mântuitorul nostru, acesta este mijlocul cel mai sigur ca să-l cinstim pe el. Să am în fiecare zi în vedere acest lucru. Dacă urmezi pe Domnul Isus, voi fi în sa. Și dacă merg mereu cu el, am să ajung să mă asemăn cu el. Numai după ce a suferit pe acest pământ, Mântuitorul nostru s-a urcat pe tron. Tot așa și cu noi. Dacă suferim împreună cu el pe pământ, Vom și împărăți împreună cu El în ceruri. Izbânda din viața Domnului nostru va fi și izbânda din viața noastră și dacă suntem acum umiliți împreună cu El, vom fi și în slavă împreună cu El. Dumnezeu va cinsti pe cei ce vor sluji Fiului. Nici o altă cinstire nu poate valora cât cinstirea sa. Încheiat citatul lui Spurgeon. Versetul nostru, deci, pe care îl cercetăm acum, este versetul 26 din Ioan 12 unde Domnul Iisus spune Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu Dacă îmi slujește cineva, tatăl îl va cinsti Mi-aduc aminte de o împrejurare cu puțin haz, dar foarte adânc învățătură O fată de la țară se ruga mereu de mămica ei Să o lasă să meargă la horă și căuta să o convingă pe mama Că acolo la horă nu este nimic stricat, nu este nimic imoral și că lucrul acesta, cu alte cuvinte, n-ar displace Domnului Isus. Mama ei, o femeie înțeleaptă, i-a zis într-o bună zi, Bine, fata mami, dar uite, dacă nu este nimic care să nu placă Domnului Isus, înseamnă că pot să merg și eu. Da, mama, a zis fata, de ce nu? S-au dus amândouă la horă. Când era hora mai întoi și când cânte cum mergea mai bine, deodată mama fetei sare în mijlocul Cercului se îngenunche și începe să se roage Vă dați seama ce Mișcare s-a produs acolo Fata a sărit îngrozită Vai mamă, vai mamă, ce faci mamă Nu se face așa ceva aici Mama s-a uitat foarte mirată Și încurcată puțin la fata ei și a zis Ce vrei să spui fata mami? Păi mama aici nu se îngenunche, aici nu e locul Și atunci a zis mama ca și cum n a fi știut nimic Păi nu te supăra fata mami Dacă aici nu mă pot ruga Domnului Isus. Dacă aici El nu este prezent, n-am nici eu ce căuta. Vedeți, ar trebui să ne întrebăm și când intrăm într-o creșmă, și când intrăm într-un restaurant, și când intrăm într-un bar de noapte, și când intrăm oriunde intrăm, când intrăm la un cinematograf, când intrăm la un teatru, când o intrăm oriunde, să ne întrebăm dacă acolo a intrat și Domnul Isus cu noi. Și dacă acolo ni se pare propice, ni se pare nimerit să ne rugăm, să facem slujba Domnului Isus, să intrăm liniștiți. Dar dacă ni se pare că orice activitate creștină de laudă și de slăvirea numelui Domnului Isus, nu se potrivește deloc cu starea sau locul în care suntem, să nu intrăm acolo oricât de inocentă ne-ar apărea starea de față, pentru că dacă nu se află Domnul Isus acolo, hotărât lucru, se află celălalt. Slujitor adevărat al lui Hristos este numai cel care are o stare de cer, care a devenit ceresc prin nașterea din nou. Ca să ajungem la o stare de cer, trebuie să trecem mai întâi prin cruce, să țintuim zilnic firea noastră veche, euul pe cruce, adică tot ceea ce vine în contrast cu cuvântul lui Dumnezeu și înseamnă că izvorăște din noi, oricât ar părea de bun sau de rău, trebuie să îl lepădăm de la noi, să nu facem acel lucru care vine din noi, ci să facem numai și numai ceea ce este potrivit cu Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Domnul Isus. Când i-a sosit ceasul să plătească prin moarte pe cruce prețul răscumpărării noastre, n-au ocolit acel ceas. Scopul întrupării lui a fost tocmai acesta. Ca să fim slujitorii Domnului Isus, trebuie să ne cunoaștem scopul și să-l împlinim cu credincioșie, așa ca și Domnul Isus. Evanghelistul Ioan ne spune în epistola sa, la capitolul 2, cu versetul 6: Cine zice că rămâne în el, adică în Isus, Trebuie, există acest imperativ puternic, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. Acest adevăr nu face loc la comentarii și la nimic altceva, este o poruncă, dar să nu uităm iubiților. Toate poruncile lui Dumnezeu sunt însoțite în același timp de coeficientul de putere executoriu. El ce zice se face, el ce poruncește ia ființă. Deosebirea dintre om și celelalte lucruri este foarte mare În timp ce toate celelalte lucruri care nu au voia lor însă așa cum o avem noi În timp ce acestea imediat se supun poruncii lui Dumnezeu și el când a poruncit soarelui să fie a apărut pe cer Când a poruncit pământului să fie a apărut În timp ce toate acestea ascultă de el cum am putea zice printr-o formulă în chip mecanic cu privire la om, lucrurile stau cu totul și cu totul deosebit. Deosebirea nu constă în puterea, în eficiența cuvântului poruncii Domnului în viața noastră, căci el are aceeași putere deopotrivă într-un loc ca și în celălalt, ci din partea noastră. Noi suntem înzestrați de Dumnezeu, suntem încoronați, suntem coroana creației Lui prin faptul că noi avem o voință și noi putem să ne opunem puterii lui Dumnezeu în viețile noastre, putem să îl împiedicăm să-și o desfășoare în viața noastră sau putem să-i dăm voie. Și din nou, aceasta nu e pentru că noi am putea chiar să-L împiedicăm pe Dumnezeu, dar El a ales așa să ni se descopere și să lucreze în noi numai atât cât noi îi permitem. Adevărul acesta este foarte frumos ilustrat și de teologul Ion Bria despre care am vorbit în expresia Iisus contează pe efortul fiecăruia de a veni către el. De la cel ce nu are râvnă și inițiativă, chiar și ceea ce are îi se va lua. Deci este limpede aici că Domnul Dumnezeu lucrează în viețile noastre, el are putere să împlinească tot ce a spus cu condiția și în măsura în care noi îi permitem să lucreze în noi. Nu că el n-ar putea să facă tot ce vrea, dar el a ales în felul acesta să se Slujească de voința noastră Prin care să-i dăm voie Cui i-ar conveni să aibă o mireasă Pe care a luat-o cu forța Și după ce s-a căsătorit cu ea Să o ai găsească în fiecare zi plângând Și răsfoind un braț de poze În care să vadă că ea plânge după gicuță După un amant Cui i-ar place să aibă așa ceva În același fel Domnul Isus Nu vrea să aibă oameni luați cu forța Cu sila în cer care să-i fie mireasă și în inimile lor să suspine după pământ și după lucrurile trecătoare ale lumii, ci el vrea să ia pe aceia care au vrut și s-au lăsat luminați de el să aprecieze frumusețea și marea demnitate pe care o au de a deveni mireasă pentru el. Este foarte important de cunoscut aceste aspecte. Astfel, nu trebuie să ne înfiorăm la gândul că noi nu vom putea să trăim cum a trăit Domnul Isus. Referindu-ne la porunca din 1 Ioan capitolul 2, cu versetul 6. Nu, și nu trebuie nici să încercăm să diminuăm din spusele lui. Porunca lui este limpede și clară. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el exact cum a trăit Isus. Să nu încercăm, iubiți ascultători, să interpretăm. Nu! Așa trebuie să trăim cum a trăit Isus Și cu cât ni se pare mai imposibil de realizat, cu atât este mai bine și mai sănătos pentru noi, pentru că în aceeași măsură ne vom și preda mai mult lui Dumnezeu și vom spune, Doamne, asta este imposibil. Iar El va spune, asta am și vrut să vezi că este imposibil pentru că vream eu să o împlinesc în Tine. Și atunci ne aducem aminte din nou cu bucurie că El este Cel ce zice și se face, Cel ce poruncește și ce poruncește ea ființă, și spunem așa, pentru că mai înnobilat cu această calitate minunată de voință liberă, iată, Doamne, vin înaintea Ta și îți spun că îți dau voie și mă bucur că Tu mi-ai cerut voie și că Tu vrei să vii în mine, îți dau voie, Doamne, să împlinești porunca pe care mi-ai dat-o și anume să trăiesc așa cum a trăit Domnul Isus Hristos. Cine are curajul acesta, iubiți ascultători, și se duce în fiecare zi înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, Îți dau voie și astăzi să împlinești în mine cu toată puterea și cu toată tăria cuvântul tău Și anume, astăzi eu vreau să trăiesc cum a trăit Hristos Cine se duce înaintea lui Dumnezeu zilnic cu această rugăciune Și nu numai zilnic, nu numai odată pe zi, ci toată ziua este controlat în activitățile și în gândirea lui Este frământat de gândul acesta, acela va ajunge curând să trăiască așa cum a trăit Domnul Isus Hristos să nu ne temem, iubiți ascultători, să credem lucrul acesta, să nu ne temem să ne îl însușim, este o poruncă. Mai întâi trebuie să știm că este porunca lui Dumnezeu. El ne-a poruncit lucrul acesta și dacă El ne-a poruncit, noi trebuie să ascultăm. Și dacă nu ascultăm din presupusă smerenie, atunci ne împotrivim lui să suferim de Duhul de neascultare, de care a suferit și Saul din Vechiul Testament și vom avea același sfârșit, groasnicul a lui. Nu, nu, să nu ni se pară mult, să nu ni se pară nici mândrie, ci din potrivă, asta este datoria fiecărui credincios, fie cât ar fi de slab, fie cât ar fi de tare în pe ale credinței, să trăiască în fiecare zi cum a trăit Hristos. După ce înțelegem bine că este porunca lui Dumnezeu care trebuie să ne supunem fără să discutăm, după aceea mergem înaintea lui și spunem, Mulțumesc frumos, Doamne Tată, Tu mi-ai dat harul acesta mare să pot trăi ca fiul Tău. Uite, eu nu pot să fac așa ceva, nu văd în mine nicio nădejde că aș putea împlini vreodată porunca aceasta, dar întemeiat pe Tine, întemeiat pe puterea Ta." Crezând tare în puterea ta care căstuiești cel ce zice și se face, poruncești și ce poruncești a ființă, vin înaintea ta, Doamne Tată, și te rog să poruncești în viața mea acum, pentru că eu îți dau voie ca eu să pot trăi exact cum a trăit Fiul tău. Și adu-tu la împlinire aceasta în viața mea, așa cum a adus la împlinire și le aduci pe toate, sprijinindu-te, Doamne, pe voința pe care ți-o dau acum, sprijinindu-te pe încuvințarea pe care ți-o dau, și nu numai cuvințare, ci rugăciune fierbinte ca să împlinești aceasta în mine așa cum îți place ție. Știți, dumneavoastră, care va fi rezultatul unei astfel de atitudini? Am să vă citesc un verset minunat, Evanghelia lui Ioan, capitolul 14, versetul 23, unde Domnul Iisus spune felul următor, Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Iată, iubiți ascultător, ce făgăduință minunată care trece dincolo de puterea noastră de a-i cuprinde înțelesul. Adică Domnul Iisus Hristos, împreună cu Dumnezeu Tatăl, să vină și să locuiască în inimile și în casele și în viețile noastre. Ce ne-am putea dori mai mult? O, oh, iubiți ascultători, să ne grăbim, să venim înaintea lui Dumnezeu în fiecare zi cu rugăciunea aceasta, să-i amintim în fiecare zi, că lui îi place să-i amintim, să-i spunem, Doamne, și astăzi sunt de acord ca Tu să împlinești porunca aceasta în viața mea. Dacă ne grăbim să împlinim poruncile lui, așa cum ne-a spus Domnul Isus în Ioan 14, 23, El ne va iubi și Tatăl Lui ne va iubi și va veni să locuiască împreună cu noi. Minunat har! nu își poate dori, nici nu poate gândi vreun om de pe pământ la ceva mai înălțător decât aceasta și chiar așa cum ne este spus, noi putem să cuprindem atât de puțin din înțelesul minunat pe care îl are acest adevăr. Domnul Isus Hristos și Dumnezeu Tatăl să fie nu musafirul, ci locatarul casei, să locuiască împreună cu noi, în inimile, în viețile, în casele noastre, întotdeauna. Cât de minunat este el care zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă vine să locuiască cu noi. El va porunci tuturor îngrijorărilor, tuturor necazurilor să treacă și el ne va umple inima cu bucurie în ciuda tuturor împrejurărilor de pe pământul acesta blestemat. Iubiți ascultători, ne oprim aici din motive de timp, cu expunerea minunată, dar cât de minunată ar fi să putem vorbi tot mai mult despre prezența și trăirea Domnului Iisus Hristos și a Lui Dumnezeu Tatăl cu noi în fiecare clipa a vieții. Fie aceasta partea fiecăruia dintre noi, anunțăm cu ocazia aceasta încheierea programului I-152 și dorim ca binecuvântarea aceasta a Lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi de acum și până în veci. Amin. Viața lui on cred lucrăm cu voie bună pe domnul lui urmă, cu toți rândurile Isus ne salvato Mocrotito. Armura noastră e aliață, cu duhul ne luptă mere. De grunta luptă nu ne pasă, cu noi e Dumnezeu. Iața, fapta și cu Și avem cu el în să trăim. Reții te înainte, muntru, înapoi, noi nu ce demult. Ne-aș fi O dihnă va găsi, privim pe Domnul față, În veci de veci vom slăvi. Privim pe Domnul față, În veci de veci vom slăvi.